c'era una signorina il cui naso le arrivava le scarpe di raso assoldò quindi una vecchia signora dall'andatura molto decorosa che reggesse quel portento di naso eh, il non senso eh, scrive Lichtenberg mh, fra il 1773 e il 1775 in un suo quaderno Beh, il non senso È in realtà qualcosa di molto triste. E un professore che ne scriva, che ne scriva qualcuno dovrebbe essere cortesemente messo in pensione. Eh, lo dice Lichtenberg a Fabini che ha colto una settantina d'anni prima che in Inghilterra venisse pubblicato il libro del non senso di quel Edward Lior, pittore e poeta che al successo della breve strofetta rimata alla meno peggio da tecnicamente limerick, no? Eh, come quella che ho letto in avvio, ha contribuito non poco, e forse più di tutti. E dicendolo, dicendo Liktbe svela quel che è spesso il gioco di parole condotto all'insegna dell'umorismo e dell'assurdo vorrebbe celare. Un'enorme tristezza. La rassegnata constatazione della vanità della parola a fronte delle esigenze più profonde della relazione umana. Edvard Edvard Lear aveva più di un motivo per non essere di buon umore. Era miope, eh, soffriva di asma e di bronchi e era soggetto anche a crisi epilettiche un ultimo di 21 figli, 21, eh, ha dovuto sgomitare fin della prima infanzia per farsi una nicchiolina tutta per sé. Eh cominciò facendo l'illustatore e pian piano si fece un nome e anche qualche quattrino. Viaggiando in cerca di climi caldi, arrivò il giorno che scoprì Salremo e eh, che lesse ben presto a sua patria di adozione. Nel 1870 vi comprò un terreno in vista del mare e ci si costruì la sua villa. Dopo lì che, dopo lì commesso errore, o forse no, perché eh, perché da buon inglese dell'epoca si decise per un viaggio in India e non è detto che se fosse rimasto avrebbe potuto far cambiare il corso degli eventi. Eh, quando torna, quando torna, infatti ritrova la sua villa esattamente come l'aveva lasciata, ma dalle sue finestre il mare non c'è più qualche esciugurato gli ha costruito una villa più grande davanti e la vista è andata a farsi benedire è qui è qui che l'ier dimostra tutta la sua testardaggine ed è qui che eh, peraltro dimostra tutta la sensibilità affettuosa di cui era capace vende la villa compra un altro terreno Questa volta proprio di fronte al mare in modo da non correre ulteriori pericoli e si costruisce la seconda villa identica alla prima, identica fin nei minimi particolari, una coppia perfetta per amore. Per amore di chi? In un disegno del 1885 Il 73n lir si rappresenta insieme al 16n fos. Il suo gatto. È per lui. È per rispettare le sue abitudini e lugia tutta gattesca nei confronti del cambiare che che sia, che l'Ir progetta una seconda villa assolutamente identica alla prima, assolutamente identica in tutto e per tutto. Beh, sì, ma con un un uh, particolare fondamentale cambiato di poco, eh, di poco ma cambiato. La prima villa, la prima villa l'aveva chiamata Villa Emily e la seconda Villa Tennyson. A prima vista sembrerebbe una differenza sostanziale, mh, ma soltanto a prima vista. Eh uh, Lior conobbe il poeta Alfred Tennyson nel 1851. Un anno dopo che questi eh, già famoso, già poeta laureato, si era finalmente sposato con l'amore di una vita intera, Emily Sara Selwood, che aveva conosciuto quando erano ancora bambini. Tennyson morì nel 1892, eh, sua moglie Emily nel 1896. Lyr era già morto nel 1888 eh, Foss il gatto l'hanno prima. Il fatto che 20 anni dopo la loro conoscenza eh, Lyr dedichi a Demily la propria villa potrebbe dirla lunga il fatto che ancora 10 anni dopo gli rivedichi la seconda specificando nel cognome potrebbe dirla lunghissima. Eh, Lio avrà avrà anche amato schieratamente il proprio gatto eh, fino al punto di progettare una villa intera interpretandone le esigenze, ma sembra anche per lo meno probabile che nel suo cuore ci sia stato posto anche per qualcun altro. Non credo che Emily sia stata particolarmente felice nel suo matrimonio con il poeta laureato Alfred Tennyson. Un po', un po' perché i poeti celebri si sa, alla celebrità non basta mai e eh, tendono a far pagare in casa le frustrazioni accumulate al bar. Un po' perché Tennyson non le ha mai risparmiato un atteggiamento quanto meno sarcastico nei confronti di ogni velleità di emancipazione femminile e un po' perché invecchiando il suo umore eh, peggiorava. In una eh, in una testimonianza raccolta ancora a Sanremo nel 97, nel 1997, si ricorda come eh, lio eh, fosse considerato eh, bizzarro dalla gente eh, perché eh, d'improvviso come un bambino passava dalla malinconia più cupa ad una gioiosa speranza divertendo i presenti fino alle lacrime Così Lichtenberg molto prima che questi eventi avessero luogo sembrerebbe aver ragione c'è dolorosa tristezza nel non senso Quello che sembra scherzo di parole, eh, un gioco, espensierata creatività, capacità di cogliere solo il lato buffo della vita, può rivelarsi un espediente per sopravvivere al meno peggio, alla desolante consapevolezza della tragedia di esserci. In un'attesa vana, condividendo l'urgenza del proprio amore con un gatto, fino a che ha retto.